scen och läktare. Ja, nu sitter vi på det som egentligen blev det senaste 15 årens verksamhet här. Långsiktigt kan man säga, som, som kanske är också en av anledningarna till att, att man satsade lite mera på när annars hade nog hela öen ut. Och det är teaterverksamheten. Här har ju spelats teater från slutet på 90-talet under hälften av 90-talet så var det, var det några intresserade personer som, som upptäckte att här kunde man göra. I den gamla grusgropen som egentligen fanns här. Så kunde man bygga den här scenen. och elektrott. Här har spelats varje sommar teater kan man säga. Sen 10.